Aš, upravo. Aška, upravo, upravo, Aška. Bravo. Sa nama je i profesor Šefik Kurdić. Dobro. Eh, izvolite, dobro nam došli profesore. I, izvolite, sjedite ovdje. Profesore, ko, koja je vaša uvodna rečenja za oznanju i obrazovanju? Evo nakon, zahvali Allahu <laughs> i salavatana poslanika, ali i salam i zahvali što smo ispostili ovaj dan i što možemo ovako u rahatluku i miru da dočekavamo i ovaj iftar, kažem da upravo je lijepo da za vrijemerama zana govorimo o znanju i obrazovanju upravo zbog toga što je prvi ajet u Kur'an i upravo bio o tome. Mm -hmm. Poznat je ajet ikra bismira bikelezi halak. Dakle, ajet koji kojim je započeta objava. Mm -hmm. To je vrlo značajno. S druge strane, u toj samoj objavi na 850 mjesta spominje se Termin koji upozorava ili asocijira na znanje, meditiranje, razmišljanje, intelektualno aktiviranje itd. Pa onda, ako bi gledali na bilo koju drugu knjigu, pa čak i naučnu knjigu, nema toliko posticaja kao što se ima posticaju u Kuran Kerimu o nauci i o obrazovanju, Upravo zbog toga što nauka i obrazovanje čovjeka čini humanijim bolji, u stvari trebalo bi ga da učini. Pa ako se još to na neki način sintetizira, Sa odgojem onda to tek dobije pravu punu, svoju cijelinu i puninu. Mm -hmm. Naime, ovdje vidite u ovome ajetu neki kažu ikre i stanu, jer tu nije mm -hmm. tačka i nije kraj ajeta. Ikre je samo početak ajeta, tamo se kaže ikre bismi rabbi kelezi halak. Uči, čitaj, studi, analiziraj, meditiraj u ime gospodara koji te stvara to e, je ono što daje draž nama tako mm -hmm. onaj u vjernicima gdje se jasno vidi da nije dovoljno samo obrazovanje što vidimo danas u savremenom svijetu gdje je najviše Problem i dilema upravo u ovom vijeku, 20. Mm -hmm. ili 21. stoljeću, u prošlom i ovome, sada najviše ubijeni, najviše obespravljeni, najviše namučeni, najviše siromašeni, a imamo daleko onaj veća sresta nego smo imali nekada prije jedan vijek, ili stoljeć ili dva. Tako. Tako da ovim se jasno pokazuje da nije se je, je, dobro distanciralo ili dobro napravila ova sinteza između znanja, obrazovanja koje imamo i koje stano absorbiramo u sebe I, naravno, odgoja koji je vrlo značajan. Jer ako bi ljudi vodili rečuna o tome, o tom moralnom dignitetu, o moralu, kako je malo prije profesorica kazala, onda jasnost, jasnost nam dođe do znanja. Jer tako da, da tek onda dobijemo tu cijelinu. Jer koliko imate danas evo, ljudi koji završili i srednju školu i fakultet i neki onaj, jel tako, univerzitet, ali saznali su puno saznanja, imaju puno definicija imaju mm -hmm. puno, imaju, jel tako, detalja razni naučni, ali nisu nimalo postali bolji. Mi vidimo danas što bi neki, nek, neki autori kazali da, onaj, danas imamo ljude koji su dobro obrazno osposabljeni ali to nekada još opasnije zato što je sposoban u stanju više da poruše mi smo imali u protokovu agresije, imali smo u drugim evo, pogledajte, ratovima u svijetu, da su oni znalci koji su dobro poznavali nauku i koji su svoje znanje na neki način upotrijebili, totalno se istrošili u, na, na neki način eksperimentima vezano za nauružanje, da su oni tu svoje znanje umjesto humane stvari oni su uložili da. u nauružavanje ljudi i ubijanje ljudi. Danas imamo, da, nažalost, da, da. najviše te destrukcije čak i preko ljudi koji se bave naukom. I oto da vidite da su brojne genocide ne izazvali nepismeni ljudi. Da, da, da, Evo, nepismeni ljudi, ljudi da, da. razni, je li tako, akademija nauka i umjetnosti da. I to jasno govori da bez obzira ukoliko ima i znanje poprlično jako u jednoj generaciji ili u, nekom, u, neko, u nekoj zemlji, ukoliko nije spojeno sa odgojem, koliko neće da, to na neki način zajednički djelovati, onda ćemo imati više štete od takvog znanja i obrazovanja nego koristi. Pa ovo lijepa da, prilika u Ramazanu da se posjetimo upravo na te neke poruke i povuke koje možemo njedriti iz Kur'ana, iz ovoga prvog ajeta koji je Allah želešano objavio, Muhammedu alai selam, upravo u ovome mjesecu, odnosno u noćima da. u bare k Jedan veliki islamski učenjak, Ahmed Halil, kako navodi, imam gazali, spominje, kaže imaju četiri vrste ljudi. Četiri vrste ljudi, to su oni koji znaju i znaju da znaju. Oni koji znaju, a ne znaju da znaju. Oni koji ne znaju, a znaju da ne znaju. I oni koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. I kaže, ove tri prve grupe ili vrste su dobre, ali ova no. zadnja nije, a najviše onoj zadnjoj koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. I ako bilo koju vi temu, recimo, aktualizirate na društvenim mrežama od Facebooka preko interneta, Vi ćete vidjeti onaj stotine ljudi koji ulaze i daju svoje mišljenje, oni kritikuju, oni one pokazuju ko pravo stanje. A to je upravo ono što bi rekao Aniko Fermi, polobično znanje. Jer kaže ono je opasnije od neznanja. Jer kad čovjek ne zna, traži da Tako sazna. Je. I zbog toga kod nas onaj, su neki islamski učenjaci kazali ko kaže da zna, on ne zna. Dakle, sve dok živi, mm -hmm. on je taj koji... Tamo Mi smo imali prilike, neke godine prije o, ovi problema u Siriji, sredstio jednog najveći živi, tadašnji već je preselio na nane svijet, najveći muhadisa ovoga svijeta. To je bio šej Abdelkader Arnaut. Napisao je 140 i objavio dijela iz oblasti hadijske znanosti. Pa ga neki naši kolege, kad smo se družili, onaj neki način sa njihovim intelektualcima, nazva ga Fadileti šej, znači uvaženi, šej, uvaženi učenjače. On kaže, nemojte, halalte, ja nisam šej ja sam Talibu Leiln, ja tek uči. A bio je već pri kraju života, iza toga je godno dvije umro. Hoće da kažem, kad ljudi znaju, sa njim zdanjem se proširuje i onaj opsejeg neznanja. A oni koji malo znaju, oni misle da ništa iza toga više nema. Dok toga je vrlo značajno da nađemo načina na kako da, da učimo od mali nogu pa sve do kraja svoga života. A tu je i poslanik Ali i Salam sa, svojom, sa svojim instrukcijom, svojim savjetom koji kaže utlubu ilme minal mahdi la lahdi tražite znanje od vešike domotike. To je od vešike kada vas budu uzalilali domotike koja vas popa sutra u kabori, onaj kaborista. Bog toga bi trebalo naći načina da stvarno onaj, ovo formalno znanje bude samo postrek jer tu da. učimo metodologiju rada, kako da čitamo, koji... Koji uzmemo, koje metode uzmijemo, koje knjige da tražimo da, odgovor. I tek onda evo, evo. Da, da da da počnemo da radimo i naravno ovo jeste prilika u Ramazanu baš kad se govori o znanju da malo postaknemo sve nas, Evno. da se što više čita jer u poslednje vreme nažalost društvene mreže su na neki način zapostavile i stavile u sjenu upravo u pravo učenje, pravo znanje. Knjige su zapostavljene, vrlo malo danas se knjige koriste i ovo prilike da mm -hmm. mi kao sledbenici knjige Kur'ana i evlokitaba, kao što su kršćani židovi, da na neki način postaknemo sve da što je, što je moguće više da se ih knjiga koristi, formalno i knjiga onako mm. i da se uzme u ruke i to treba koliko je moguće više tražiti od naše djece, jer i to je ipak nešto što da. onaj na neki način više ostavi znanja profesore, što vi kažete? <laughs> Ovo što je malo prije i kolega Nermin kazao, onaj da dijete u Mekteb, Mektebu nije ograničeno, dakle, ne treba nam sedam godina ili šest za početak da, Mekteba. Da, da. Može i ranije da dijete nauči određene stvari, neke pojmove, nauči određen ponašanje, ali tako dalje, odnos prema svojim roditeljima. I to ona tiče, pored porodce, te prve korake. smo kod mene, evo, on ukve zna da čita i da piše to je naučio od svoje rotelja i odlazi u mekteb naučio je, recimo sva slova je već ušao u Kur'an 5 godina on uči u Kur'anu sa 5 godina dakle vrlo je bitno nedavno smo imali jednu onaj na, na, na internetu tamo onaj čak video gdje gdje ste vidjeli dječaka maloga onaj sa tri godine z koji izvan redno uči Kur'an i to jak dakle 600 stranica on zna na pameti. A što? Zato što mu nisu nuđeni drugi sadržaj, nego mu nuđeni ovaj sadržaj. Aha, dakle, dijete, onaj ono upija, ono je kao sunđer. Razumijete? Sve što tačun, mu se iznese tačun, tačun. upija. Vi izneste nešto lošo, on će zapantu. Izneste dobro, ono zapanti. Zato ako imamo onaj priliku da kažemo, recimo, Abdullah ibn Omer, radi allahu ta'la, anuhuma, zreti Omerov sin, je bio mali S pet godina ga je babo vodio veću džamiju. I poslanik, ali i selam, jedne prilike upitao, kaže šta, mislite, šta je najsličnije čovjeku od Stabala? Pa su ashabi razmišljeni, Ebu, Bekri, Omer i Ali, a svi. Jutim nikome da pa ne upadne koje je stablo najsliknije čovjeku. I kada se vratili kući, onda je poslanik Alisa selam njima naravno objasnio, kad se vratili kući, onda mali Abdullah kaže svome babi Omeru, a tada je imao tam, samo pet godina, kaže, babo, ja sam znao odgovoriti na ono pitanje poslaniku ali Lama. Pa kaže njimu, Omer, a što nisi Še mi odgovorio? odgovorio? Kaže, on, one, kaže, volio sam da se odgovorio nego sve što ima na Dunjaluku. Svaki baba voli da njegovo dijete bude fino, pametno, tako dali. Kaže, babo, nisam mogu odgovoriti zato što sam vidio tebe tu, Ebu Bekra, Osmana i drugi starije, ja nisam mogu to odgovoriti. Dakle, on je već bio poučen osnovno bonton za pet godina, zato što je stalno s babom odlazio u džamiju, na vaktove, na džumu, slušao ali ih salama i znao kako treba mlađi da poštuje starije, pa nisam zbog toga odgovorio. Ali kaže, ja sam znao, radilo se o jer palmi kada krošnju osjećate, ona više života nema. Ovo drugo možete, drugim stablom osjećati, ono ponovo narasta. A ovde isto kao čovjeku, kada glavu otkinemo, više nemamo života. I Dakle, vidite, dijete sa pet godina znalo odgovorite na tako možda komplikovano pitanje, odnosno na Starije shabe. Zato kažem, treba naći neki modalitet za to. Ove društvene mreže bi se takođe mogle daleko bolje iskoristiti. Međutim, nažalost, u njima ima sve i svašta i zato treba pokušati naći neki programe preko kojih bi mi došli do te djece koju nije u stanju roditelj zbog nedostatka vremena da možda pruži više. Svaki roditelj bi, naravno, želio da svoje djete najbolje odgoje, jer je to vrlo teško. Profesor, imate jednu interesantnu primjetbu da nam danas naučite, da nam kažete. Da nam skrenete malo poželjno. Pa, pa jedna stvar koju malo te ne 99% ljudi misli ovako, a u principu nije tako nego i ovako. A vi nam recite o čemu se rada. Bilo bi lijepo da to pojasnimo. Naime, većina naših svijeta, ja znam i odranije, pa i mi, dok smo bili čak i u medresi na fakultetu, vjerovali smo, naravno, da je, jel tako, iblis iz skupine meleka, zato što se u čitavom Kur'an Kerimu, u brojnim surama i poglavljima, kad se spominje iblis i njegovo nepoštivanje, Adem al-Selama i Allahove naredbe, uvijek se spominje da on bio u stvari sa melecima i naravno, jasno, logički se zaključuje iz toga, naravno, onaj, jel tako, da je on bio melek. Međutim, po onome što smo mi do sada analizirali i na neki način ispjetivali, se do zaključka da na temelju onoga ajeta, a samo na jednom mjestu Allah dželešanu u čitavom Kur'anu Kerimu, a na mnogo mjesta dakle spomnje Iblisa, njegovo djelovanje pa čak i odbijanje da se pokloni Ademu alejhiselamu, samo na jednom mjestu Suri Kehf u 50. ayetu Allah dželešanu kaže: "Fakane minel jinni fa fasaka On je bio to jest Iblis od džina i nije se pokorio amru to je zapovijedi svoga gospodara. Iz mm. ovoga se zaključuje Da on bio oni biodakle džin, džini Agini imaju pravo izbora kao i ljudi. Jer je poslanik Ali sam došao i džinima i ljudima, nije melekima, zato što meleki primaju tu vrstu objave, nego je došao ljudima i džinima, Lica Kalen, kako se navodi, islamskim izborima i dakle oni došao i melekima, odnosno i džinima i ljudima, zato što džini mogu i da vjeruju da ne vjeruju, da budu dobri da budu loši kao i ljudi. Oni imaju dakle izbor isti kao i ljudi, mogu da budu iskreni, pouzdani, mogu da budu lašljivci i neiskreni tako dalje. Evo ovdje dakle radilo se o tome da su meleki bili na tom jednom skupu među njima je se našao i džin koji se zvao Iblis koji je odbio nakon što su meleci pali Ademu na seždu, on je jedini odbio. Pa je onda zbog toga što imao pravo izbora, dakle, trebalo je da ipak zaključi da Allah dželešanu kada nešto naredi, oni trebao da svojim poznanim mogućnostima, ali tako intelektualnim mogućnostima koji imaju kao i ljudi da zaključuje da je bolje da padne Adam na sveždu jer ima to Allah naredio. Obzir na da je on odbio, on je postao proklet zbog tog naređenja jer je to bilo direktno naredjenje u strani gospodara svjetova, ona i blisu. Zbog toga da, da otprilike znamo da, da se ne radi dakle, o meleku jer da, da, da. u našem akajskom učenju se spominje da su meleki, bića koja ne jedu, ne piju, ne spavaju, spolno neopćije, dakle, ništa drugo ne rade nego su mitatu gospodaru Svemira i nas svi, dakle, lahu Đelešanu, oni su u tom jedno, jednoj poslušnosti i nemaju nikada mogućnosti da odbiju. Džini mm -hmm. mogu da odbiju, da odbiju, mogu da prijate kao i ljudi. I zbog toga se ovdje radi dakle, o Iblisu koji je bio džin. A malo prije kad smo razgovarali, prije Ftara pro srca je spomenula da, da kada je u pitanju obrazovanja i kvantum naše znanja, informacija, da je Iblis daleko iznad nas, dakle, daleko više je znao i poznaje nego mi, jer on ljude zavodi od Adem Ali Selama do današnjih dana, a mi živimo po 50, 60, 70 godina. Dakle, mi sakupimo jedan broj informacije u toku našeg života, ali Iblji puno toga više zna i zato nas nekada prevari, ne nekada, nego nas često prevari. Jer mi nekada se malo koji ne damo vidjeli ste ko trudimo se da, nećemo se, mi ali on ima razne stupra. metode i on, on nađe onaj taj metod zato je dobro ga poznavati da vi upoznali kako on dijeluje, mora se dobro poznavati jer tamo jedan naš veliki islamski uh, klasični učitelj neka napisao jednu jednu knjigu Talbisu liblis kako se iblis uh, dakle preoblači i on ide u odori razni ljudi on će doći pobožnom odori pobožnjaka on će alimu i lučenja ku doći u odori učena kele alima i zato čovjek mora tačno da, da, da pronikne u te njegove tajne kojima on raspolaže a to se jedino može ukoliko se dovoljno poznaje Kurani Kerim tekst Kurani Kerima mm -hmm. i sunet poslanika lehi selatu se Međutim, džini imaju priliku, imaju priliku sa melecima da komuniciraju. Sa njima sjede i da pokupe određene informacije koje ljudi nisu imali. Zatim oni, mo, oni mogu da prevale dakle ne bez ikakvih problema, bez aviona, bez leteći tanjira, bez razne ovih čuda koje danas imamo. Mi to ne možemo, džini mogu. Prema tome oni su, kako se u Koran navodi, često prislušivali, čak govor koji Allah objavlja melecima. Pa su nešto uhvatili a nešto je kaže Munja strefila strane gospodara Svamira. Tako da oni poznaju brojne stvari daleko više nego što mi poznajemo. Ali i on međutim problem je u tome što se oni uzoholili, što nisu smatrali da je to znanje kojim Allah dao, je čovjek tim počne da govori da sam ja nešto uradio. I zato poslanika ali selam je recimo nije volio čak je onaj smatrao pokuđenim kad neko kuca na vrata i pita ga ko je, on kaže ja. A pa onda Poslanik ali i selam, ono i za to kad bi rekao ja govorio ja ja Dakle, sebe ističeš. Ovo prvo, kad kažemo ja, ne zna se ko je opet, mora se predstaviti da bi se rekao i opet ne znamo ko je. A druge strane, ovo ja upotreba je vrlo opazna. Zato čak i u Kuranike Rimu, Allah Ževešanu, ona ispominje, mi smo stvorili nebesa i zemlje. Dakle, no, ima se no, zaklanja no. iza toga da što bude, jel tako, nastupi drugačije, da nas pouči kako treba. i ka... On je to, naravno, sve uradio, njegove moći sve, ali on kaže, no, no. mi smo stvorili. Tako da od nas traži da mi uvijek Zajednički nastupamo, kad neki projekat pravimo da ne kažemo ja sam ga radi, nego mi smo ga radili. Naravno. I to je vrlo, vrlo značajno i zato se ovde i kaže ovo je sve skopčano sa, sa ovim pravim razumijevanjem znanja. Oni koji su najviše znali, oni su bili najskromniji. Recimo ima Malik, koga je poslanika, ali i sam najavio da će ljudi, kaže, stezati onaj kajševe svojih konja i jahalica ići će ka Medini gdje će biti jedan učenjak koji će biti najbolji u tom vremenu. I svi kažu da je to bio ima Malik, koji je onaj živio iza našeg imame Ebu Hanife u Medini, mm -hmm. učenjak Medine. I njemu su došli iz radnih plemena, ljudi imaju neke probleme, ne mogu da je riješe i dođu njemu i kažu, ti si najveći učenjak. Čak te je poslanika, ali sam ona javio yes. u Isu, jer se pretpostavila mm -hmm. da je to u stvari mm -hmm. samo mogao bi on da bude. I postavimo mu 48 pitanja, kako navodi imam Gazali u svom dijelu i ja u Medin, 48 pitanja, a on na 36 odgovori, La Edri, ne zna, La Edri ne znam. A na 12 od 48 odgovori. Pa su bili ljuti kažu kako ne znaš da ti je učenjak. Dakle, on nije odgovarao dok nije imao cijelovito znanje u jednoj temi, dok ne bude ne 100 posto, ne posto poznavao kod nas je obrnuto kod nas vidite svi daju rješenja svi ljudi yes, zato, zato nam ne može biti dobro zato što svat misli da zna što bi rekao onaj ahmed halil imaju oni koji ne znaju ne znaju da ne znaju i takvi da, da, da, su da, da, da, najopasniji zato onaj i i jin odnosno iblis onaj, nije sve znao ali je mislio da sve zna kako su vaši namazanski dani normalno su vjerovatno ličnosti do ličnosti dosto od je onaj, tako i zavisi od obaveza normalno koji čovjek ima tada Ja obično za Ramazan baš se ja dolazim sa Islamskog pedagoškog fakulteta. Mm -hmm. Ranije smo obično pravili e, jel' tako neku vrstu pauze za vrijeme Ramazana. Mm -hmm. Sad smo uklopljeni naravno u univerzitet onda se moram ponašati oko kako je kako spravlja univerziteta, ali eto Allah je dao baš u ljeti da je sad Ramazan kada budu i godišnji odmer i pa onda možemo sebi oduška da se malo više ono podredimo jel' tako i posvetimo no, no, Ramazanu i Badetu. A ja obično onaj pod dosta putijen ovih 10 godina Nijedno godin nisam bio u Bosni, stanu samo od dijaspore, od Njemačke, izražu, Finske, Danske do Australije. Baš prije tri godine sam razgledao i problem hajata i ramazanski program Vraen. u Australiji i tako dalje onaj ja obično proveden među uh, našim ljudima vlazeći, I u bilazići vazići malo uže sa filmskoj bio sam nisam nisam Ramazan vr Ramazana Aha, je bilo filmskoj ali znam recimo, recimo tamo je tamo, tamo nema naši. gotovo noći nikako nema par sati do, samo do. onaj e, da, da, kako se tamo kako se mrsi tamo kako se pa tamo kako je onaj islamsko lema da to je najčešće pitanje znam kako vi gore problemi što gore noć traje samo par sati i oni imaju negde oko ponoći onaj od da pred ponoć iftar negdje oko nekad znaju ljetno perioda imati ona jejacu namazu taravi namaz, namaz odma iza toga nema sad dva sehuri zaposti se huri, I onda naravno onaj kad je takvo pa pitanje tom, onda pa on, postoj zaista po sunsu. Da postoje. da. Postoji konsenzus islamske ulame ako je takvo pitanje da je to praktično nemoguće ljudima da na ne. takaj način izdrže tempo i da i da poste i da, da uspiju da i na se huru budu i da, da iftare u to vrijeme, onda onaj postoji fetva naravno islamske ulame, islamski veliki šerijski pravnik, među njima doktora Yusuf Radavija, da se uzima uh, takvim od one zemlje koja im najbliža, u kojoj normalno stanje u smislu normalnog tog vremena ja, i geografski ja, ti ja, ja, tako onaj kako bih rekao pravila znači. tako da obično iz njemačke oni preuzmu iz njemačke. njemačke koja je susjedna recimo danskoj ovim nekim zemljama oni preuzmu od njemačke kod nje veći normalnije vrijeme ja, to popodnevno nisu mala razlika možda pola sata iftar i teravih u da, odnosu da, da. danas recimo u njemačkoj pa onda tako preuzimaju i na taj način onaj sa to reguliše ali ja to rijem ramazana jeste to na neki zanimalo nisam znao kako to je što je poslanik ali sam vam rekao da bi trebalo što se više aktivirati u ramazanu Jer Ramazan je upravo neka vrsta, to je mjesec remonta. Kako imamo auto il nešto drugo pa ga remontiramo, tačno, svake godine tačno, tačno. On napravimo pravi remont. E tako je i sa ovim našim svim masnoćima koje se tu pojave. Jala je da u Ramazanu stvarno se može organizam dobro da očisti. Ali pod uvjetom da ne jedemo za iftar, onaj kao što ljudi znaju, ne jedu, pa onda kad navale, onda pretjeraju utame, što onaj kaže, ja jedem samo dok mi prvo dugme ne pukne u košlje. <laughs> kad puknem prvo dugme u košlje, tako prestanem nao kaže da ne smijem više. Dakle, ne ide se da otle, nego poslanik, ali Islam preporučuje dakle da se i teda normalno jede, uh -huh. da bi na neki način, kroz e, našu aktivnost i ovu noćnju koju imamo putem teravina maza, pa onda salatu uh -huh. teheđuda ili ki imamo lejla najveće, i kroz naš jedan normalno onaj konzumiranje hrane, ali čišćenje u našoj gromazana da pročisti Aha. onaj to naše tijelo jer to ima i dakle. fizičku korist ima i duhovnu korist ima dakle. i moralnu korist ima i ovu socijalnu korist jer na neki način niko ne može osjetiti gladnog neko ne bude gladan dakle. a ovde mora i dakle, bogati da bude naši, gladan dakle, dakle, dakle. da bi osjetio onoga drugoga. jer je poslanik ali selam jedne prilike kazao onaj e, Allah mu je dao naravno da mu pozlati čak kaže onu dolinu Meke. a on je rekao Allahu moj nemoj to nego daj da jedan dan budem sit pa ti zahvalim To sam sit. A drugi me dan učini gladnim da osjetim gladnoga. Jer je poslanik ali islam tio da osjeti gladnoga. Allah je to dao putem u Ramazana i putem posta. Jer mi toliko hrane nekada imamo da stvarno nikad ne izgledim. Čim malo izgledniš, ti uzmaš hrane. A onda dođe Ramazan i nek imaš tone hrane, ne ima. ti ne diraš. Nesi najbogatiji, dakle, ti, ti, ti ne idioš u restorani. jel' tako? Znamo tome, to je vrlo bitno da i najbogatiji osjeti, je vrlo bitno da bogati osjete glad. A onda oni bolje razumiju gladno.